Тим часом, поки все це робилось у залі, Бальтазар пішов до тієї кімнати, куди, як він дізнався, віднесли непритомну кандіду. Він упав їй до ніг, почав цілувати їй руки, називати найніжнішими іменами, аж ось вона, глибоко зітхнувши, прокинулась і, побачивши Бальтазара, радісно вигукнула «Нарешті, нарешті ти тут, любий Бальтазар!» «Ах, я мало не умерла з туги, із любовної муки!» «І все мені вчувалася пісня Солов'я, від якої в пурпурової рожі серце сходило кров'ю. І вона розповіла, забувши про все навколо, як її мучив страшний сон» як їй здавалося, немов біля її серця лежить огидна потвора, якій вона мусить подарувати своє кохання, бо інакше не може. Потвора так уміла перекинутись, що була схожа на Бальтазара. Правда, коли вона всі свої думки спрямовувала на Бальтазара, то знала, що те чудовисько не він, але знову ж таки не могла збагнути, чому саме їй здавалося, що вона мусить кохати потвору задля Бальтазара. Бальтазар з'ясував їй усе в кількох словах, щоб не заморочити її ще дужче, бо в неї і так у голові вже все переплуталось. А потім, як завжди, буває в закоханих, вони почали освічуватись, присягатися у вічному коханні і вірності. Вони обіймалися і палко пригорталися одне до одного, ніжно і радісно, безмежно щасливі в своєму коханні. Увійшов Мош Терпін, ламаючи руки і лементуючи, а з ним Пульхер і Фебіан, які весь час, хоч і марно, заспокоювали його. «Ні, – волав Моштерпін, – ні. Я тепер пропаща людина. Я більше не генеральний директор природничих справ. Кінець моїм студіям у князівській винниці. Я попав у неласку до самого князя, а я ж мав думку стати кавалером ордена зеленоплямистого тигра» з п'ятьма гудзиками, і все пропало. Що тепер скаже його вельможність, шановний міністр Цинобер, коли почує, що я сплутав з ним якусь ганебну потвору, мавпу вельзеву із чіпким хвостом? Чи як там її? О, Боже! Він зненавидить мене! «Аліканте! Аліканте!» Але ж, дорогий професоре, втішали його друзі, шановний генеральний директоре, опам'ятайся, адже ж тепер немає ніякого міністра Цинобера. Ви зовсім не помилялися, бо потворний курдупель, володіючи чаклунським даром, отриманим від феї Роже Бельверде, так само ошукав вас, як і всіх.